richt Goethe-Verlag München book2 kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.book2.de Ich buchstabiere w w b o o k 2 d 1 Personen Personen Ich Ich Ich und du Ich und du Wir beide Wir beide Er Er Er und sie Er und sie Sie beide Sie beide Der Mann Der Mann Die Frau Die Frau Das Kind Das Kind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 wir sind hier ihr seid hier ihr seid hier sie sind alle hier sie sind alle hier Book Zwei. Zwei. familie familie der großvater der großvater Die großmutter die großmutter er und sie er und sie der vater der vater die mutter die mutter er und sie er und sie der sohn der sohn die tochter die tochter er und sie er und sie der bruder der bruder die schwester die schwester er und sie er und sie der onkel der onkel die tante die tante er und sie er und sie wir sind eine familie wir sind eine familie die familie ist nicht klein die familie ist nicht klein die familie ist groß die familie ist groß Book Drei. Drei. kennenlernen kennenlernen hallo hallo guten tag guten tag wie geht's wie geht's Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Amerika? Kommen Sie aus Amerika? Kommen Sie aus Asien? Kommen Sie aus Asien? In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie?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 Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. 4 4 In der Schule In der Schule Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind in der Schule.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 Ich lerne englisch ich lerne englisch du lernst spanisch du lernst spanisch er lernt deutsch er lernt deutsch wir lernen französisch wir lernen französisch ihr lernt italienisch ihr lernt italienisch sie lernen russisch sie lernen russisch Sprachenlernen ist interessant. Sprachen ist interessant. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Buch und Texte siehe www.book2.de. Book two. 5 Länder und Sprachen Länder und Sprachen John ist aus London. John ist aus London. London liegt in Großbritannien. London liegt in Großbritannien. Er spricht Englisch. Er spricht Englisch. Maria ist aus Madrid. Maria ist aus Madrid. Madrid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 Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Book 2. Lesen und schreiben. Lesen und schreiben. Ich lese. Ich lese. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Wort. Ich lese ein Wort. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese? Ich lese. Du liest. Du liest. Er liest. Er liest. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe. Ich schreibe. Du schreibst du schreibst er schreibt er schreibt Book Sieben. Sieben. zahlen zahlen ich zähle ich zähle eins zwei drei eins zwei drei ich zähle bis drei ich zähle bis drei ich zähle weiter ich zähle weiter vier fünf sechs vier fünf sechs sieben acht neun sieben acht neun ich zähle ich zähle du zählst du zählst er zählt er zählt 1 der erste 1 der erste 2 Zwei, der zweite 2 Zwei, der zweite 3 der dritte 3 der dritte 4 Vier, der vierte 4 Vier. Der vierte fünf der fünfte fünf der fünfte sechs der sechste sechs der sechste sieben der siebte sieben der siebte acht der achte acht der achte neun der neunte 9 Neun. Der neunte Acht. Acht, Uhrzeiten Uhrzeiten Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Wie Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Danke vielmals.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 ist sieben uhr es ist sieben uhr es ist acht uhr es ist acht uhr es ist neun uhr es ist neun uhr es ist zehn uhr es ist zehn uhr es ist elf uhr es ist elf uhr es ist zwölf uhr es ist zwölf uhr eine minute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 2.de Book 2 9 Wochentage Wochentage Der Montag Der Montag Der Dienstag Der Dienstag Der Mittwoch Der Mittwoch Der Donnerstag Der donnerstag der freitag der freitag der samstag der samstag der sonntag der sonntag die woche die woche von montag bis sonntag von montag bis sonntag der erste tag ist montag der erste tag ist montag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 Der sechste tag ist samstag der siebte tag ist sonntag der siebte tag ist sonntag die woche hat sieben tage die woche hat sieben tage wir arbeiten nur fünf tage wir arbeiten nur fünf tage Book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 Wer ist das? Das ist Peter. Das ist Peter. Peter ist Student. Peter ist Student. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Martha. Das ist Martha. Martha ist Sekretärin. Martha ist Sekretärin. Peter und Martha sind Freunde. Peter und Martha sind Freunde. Peter ist der Freund von Martha.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 monate monate der januar der januar der februar der februar der märz der märz der april. der april der april der mai der mai der juni der juni das sind sechs monate das sind sechs monate Januar Februar März Januar Februar März April Mai und Juni April Mai und Juni Der Juli Der Juli Der August Der August Der September Der September Der Oktober Der oktober der november der november der dezember der dezember das sind auch sechs monate das sind auch sechs monate juli august september juli august september oktober november und dezember oktober november Und dezember Book zwölf zwölf getränke getränke ich trinke tee ich trinke tee ich trinke kaffee ich trinke kaffee ich trinke mineralwasser ich trinke mineralwasser Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Gräbfrutsaft. Die Frau mag Orangensaft und Gräbfrutsaft. Buch und Texte siehe www.book2.de Book 2 13. 13. tätigkeiten tätigkeiten was macht martha was macht martha sie arbeitet imbü sie arbeitet im Büro. sie arbeitet am computer sie arbeitet am computer wo ist martha wo ist martha im kino im kino sie schaut sich einen film an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 Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat die Sonne?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 Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Book 2. 15. 15. Früchte und Lebensmittel. Früchte und Lebensmittel. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi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 Es ist warm heute. Buch und Texte siehe www.book2.de Book 2 17 Im, Im Haus Hier ist unser Haus.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 Hier ist meine Wohnunghnung hier ist meine wohnung hier ist die küche und das bad hier ist die küche und das bad dort ist das Wohnzimmer und das schlafzimmer dort ist das Wohnzimmer und das schlafzimmer die haustür ist geschlossen die haustür ist geschlossen aber die fenster sind offen aber die Fenster sind offen es ist heiß heute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 Heute putzen wir die Wohnung. Ich putze das Bad. Ich putze das Bad. Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. Oma gießt die Blumen. Oma gießt die Blumen. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.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 19. 19 In der Küche In der Küche Hast du eine neue Küche? Hast du eine neue Küche? Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Ich decke den Tisch. Ich decke den Tisch. Hier sind die Messer, Gabeln Löffel. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Book 2. 20. 20. Small Talk eins. Small Talk 1. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Singen Sie gern? Singen Sie gern? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 21. 21. small talk 2. small talk i woher kommen sie woher kommen sie aus basel aus basel basel liegt in der schweiz basel liegt in der schweiz darf ich ihnen herrn müller vorstellen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 Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Book 2. 22. 22. 3. Small Talk 3. rauchen sie rauchen sie früher ja früher ja aber jetzt rauche ich nicht mehr aber jetzt rauche ich nicht mehr stört es sie wenn ich rauche stört es sie wenn ich rauche nein absolut nicht nein absolut nicht das stört mich nicht das stört mich nicht trinken sie etwas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 Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Morgen gibt es auch eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. Book 2. 23. 23. fremdsprachen lernen fremdsprachen lernen wo haben sie spanisch gelernt wo haben sie spanisch gelernt können sie auch portugiesisch können sie auch portugiesisch ja und ich kann auch etwas italienisch ja und ich kann auch etwas italienisch ich finde sie sprechen sehr gut Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ich kann Sie gut verstehen. Ich kann Sie gut verstehen. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. Man erkennt, woher sie kommen. Man erkennt, woher sie kommen. Was ist ihre Muttersprache? Was ist ihre Muttersprache? Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen. Book 2 24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 Wollen wir in die Berge fahren? Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Der Bushaltestelle ab. Buch und Texte, siehe www.book2.de. Book2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 In der Natur In der Natur Siehst du dort den Turm Siehst du dort den Turm Siehst du dort den Berg Siehst du dort den Berg Siehst du dort das Dorf Siehst du dort das Dorf Siehst du dort den Fluss Siehst du dort den Fluss Siehst du dort die Brücke Siehst du dort die Brücke Siehst du dort den See Siehst du dort den See? Der Vogel da gefällt mir. Der Vogel gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Der Baum gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. Ich finde das hässlich. Ich finde das hässlich. Ich finde das langweilig. Ich finde das langweilig. Ich finde das furchtbar ich finde das furchtbar Book 27. 27. im hotel ankunft im hotel ankunft haben sie ein zimmer frei haben sie ein zimmer frei ich habe ein zimmer reserviert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 29. 29 Im Restaurant 1 Im Restaurant 1. Ist der Tisch frei? Ist der Tisch frei? Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Was können Sie empfehlen? Was können Sie empfehlen? Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte.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 Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Book 2 31. 31 Im Restaurant 3 Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken wir möchten zu mittagessen wir möchten zu mittagessen wir möchten zu abendessen wir möchten zu abendessen was möchten sie zum frühstück was möchten sie zum frühstück brötchen mit marmelade und honig brötchen mit marmelade und honig toast mit wurst und käse toast mit wurst und käse ein gekochtes ei Ein gekochtes Ei? Ein Spiegelei? Ein Spiegelei? Ein Omelette? Ein Omelette? Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch ein Glas Wasser. Bitte noch ein Glas Wasser. Book 2 Zweiunddreißig. Zweiunddreißig. Im Restaurant vier. Im Restaurant vier. Einmal Pommes mit Ketchup. Einmal Pommes mit Ketchup. Und zweimal mit Mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Was für Gemüse haben Sie? Was für Gemüse haben Sie? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Blumenkohl? Haben Sie Blumenkohl? Ich esse gern Mais. Ich esse gern Mais. Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Tomaten. Ich esse gern Tomaten. Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Paprika? Isst du auch gern Paprika? Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Pilze. Ich mag keine Pilze. Buch und Texte siehe www.book2.de. 33 33 Im Bahnhof Im Bahnhof Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? wann fährt der nächste zug nach berlin wann fährt der nächste zug nach paris wann fährt der nächste zug nach paris wann fährt der nächste zug nach london wann fährt der nächste zug nach london um wieviel uhr fährt der zug nach warschau um wie viel uhr fährt der zug nach warschau um wieviel uhr fährt der zug nach stockholm um wie viel uhr fährt der zug nach stockholm um wieviel uhr fährt der zug nach budappest Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Moskau an?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 Ich möchte eine rückfahrkarte nach kopenhagen ich möchte eine rückfahrkarte nach kopenhagen was kostet ein platz im schlafwagen was kostet ein platz im schlafwagen Book 34. 34. im zug im zug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 würden sie mich bitte um sieben uhr wecken Book 35. 35. am flughafen am flughafen ich möchte einen flug nach athen buchen ich möchte einen flug nach athen buchen ist das ein direktflug ist das ein direktflug Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? sind noch zwei plätze frei sind noch zwei plätze frei nein wir haben nur noch einen platz frei nein wir haben nur noch einen platz frei wann landen wir wann landen wir wann sind wir da wann sind wir da wann fährt ein bus ins stadtzentrum wann fährt ein bus ins stadtzentrum ist das ihr koffer ist das ihrkoffer ist das ihre tasche Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Wie Gepäck kann ich mitnehmen? 20 Kilo. 20 kg. Was? Nur 20 Kilo? Was? Nur 20 Kilo? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 36. 36. Öffentlicher Nahverkehr Öffentlicher Nahverkehr Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Was kostet ein Fahrschein? Was kostet ein Fahrschein? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. Die nächste U-Bahn kommt in fünf Minuten. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? wann fährt die letzte straßenbahn wann fährt der letzte bus wann fährt der letzte bus haben sie einen fahrschein haben sie einen fahrschein einen fahrschein nein ich habe keinen einen fahrschein nein ich habe keinen dann müssen sie eine strafe zahlen dann müssen sie eine strafe zahlen buch und texte siehe w b o k d unterwegs unterwegs er fährt mit dem motorrad er fährt mit dem motorrad er fährt mit dem fahrrad er fährt mit dem fahrrad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 Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? Wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfahren. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Wo kann man hier parken? Wo kann man hier parken? Gibt es hier einen Parkplatz? Gibt es hier einen Parkplatz? Wie lange kann man hier parken? Wie lange kann man hier parken? Fahren Sie Ski? Fahren Sie Ski? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Kann man hier Ski leihen? Kann man hier Ski leihen? Book 2 38. 38 Im Taxi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 Haben Sie ein Handy bei sich? Haben Sie ein Handy bei sich? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie die Polizei. Rufen Sie die Polizei. Ihre Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren KFZ-Schein bitte.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 biegen Sie dann die erste Straße nach rechts ab fahren Sie dann geradeaus über die nächste kreuzung fahren sie dann geradeaus über die nächste kreuzung entschuldigung wie komme ich zum flughafen entschuldigung wie komme ich zum flughafen am besten sie nehmen die u-bahn am besten nehmen sie die u-bahn fahren sie einfach bis zur endstation fahren sie einfach bis zur endstation Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Book 2. 41. 41. Orientierung. Orientierung. Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?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 42. 42 Stadtbesichtigung Stadtbesichtigung Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Darf man fotografieren? Muss man Eintritt bezahlen? Muss man Eintritt bezahlen? Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei. Book 2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 Wo sind die Löwen? Wo sind die Löwen? Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe auch eine Filmkamera. Ich habe auch eine Filmkamera. Wo ist eine Batterie? Wo ist eine Batterie? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Nashörner? Wo sind die Nashörner? Wo ist eine Toilette? Wo ist eine Toilette? Dort ist ein Café. Dort ist ein Café. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Wo sind die Kamele? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile?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 Siehe www.book2.de Book 2 45, 45 Im Kino Im Kino Wir wollen ins Kino Wir wollen ins Kino Heute läuft ein guter Film Heute läuft ein guter Film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 Aber das Buch zum Film war besser. Wie war die Musik? Wie war die Musik? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 46 46 in der diskothek in der diskothek ist dieser platz hier frei ist der platz hier frei darf ich mich zu ihnen setzen darf ich mich zu ihnen setzen gern gern wie finden sie die musik wie finden sie die musik ein bisschen zu laut ein bisschen zu laut aber die band spielt ganz gut aber die band spielt ganz gut sind sie öfter hier sind sie öfter hier nein das ist das erste mal nein das ist das erste mal ich war noch nie hier ich war noch nie hier tanzen sie tanzen sie später vielleicht später vielleicht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 Da hinten kommt er ja. Da hinten kommt er ja. 47. 47. Reisevorbereitungen. Reisevorbereitungen. Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht die Reiseschchecks. Vergiss nicht die Reiseschchecks. Nimm Sonnencreme mit. Nimm Sonnencreme mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm den Sonnenhut mit. Nimm den Sonnenhut mit. Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?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 Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. 48. 48. urlaubsaktivitäten urlaubsaktivitäten ist der strand sauber ist der strand sauber kann man dort baden kann man dort baden ist es nicht gefährlich dort zu baden ist es nicht gefährlich dort zu baden kann man hier einen sonnenschirm leihen kann man hier einen sonnenschirm leihen kann man hier einen liegestuhl leihen kann man hier einen liegestuhl leihen kann man hier ein bootlehen kann man hier ein boot leihen ich würde gern surfen ich würde gern surfen ich würde gern tauchen ich würde gern tauchen ich würde gern wasserski fahren ich würde gern wasserski fahren kann man ein surfbrett mieten kann man ein surfbrett mieten kann man eine taucherausrüstung mieten kann man eine taucherausrüstung mieten kann man wasserschier mieten kann man wasserschier mieten ich bin erst anfänger ich bin erst anfänger ich bin mittelgut ich bin mittelgut Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? Hast du den Skier dabei? Hast du den Skier dabei? Hast du den Skischuhe dabei? Hast du den Skischuhe dabei? Buch und Texte siehe www.book2.de Buch Sport Sport Treibst du Sport? Treibst du Sport? Ja, ich muss mich bewegen. Ja, ich muss mich bewegen. Ich gehe in einen Sportverein. Ich gehe in einen Sportverein.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 Ich habe keine Ahnung. Im Moment steht es unentschieden. Im Moment steht es unentschieden. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen 11 Meter. Tor! 1:0. Tor, 1:0. Book 2.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 Ich will viel einkaufen ich will viel einkaufen wo sind die büroartikel wo sind die büroartikel ich brauche briefumschläge und briefpapier ich brauche briefumschläge und briefpapier ich brauche coollis und filzstifte ich brauche coollis und filzstifter wo sind die möbel wo sind die möbel ich brauche einen schrank und eine kommode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 Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Wo ist der Schmuck? Wo ist der Schmuck? Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Buch und Texte siehe www.book2.de. 53. 53. Geschäfte. Geschäfte. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen eine Fleischerei.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 Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Book 2 54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 Dort drüben ist die Kasse. Dort drüben ist die Kasse. Book 2 55, 55. Arbeiten. Arbeiten Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden. Ich möchte Ingenieur werden. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Ich verdiene nicht viel. Ich verdiene nicht viel. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Ich habe nette Kollegen. Ich habe nette Kollegen. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Ich suche eine Stelle. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Bitte besuchen Sie www b o o k d e für bücher und texte Book 56. 56. gefühle gefühle lust haben lust haben wir haben lust wir haben lust wir haben keine lust Wir haben keine Lust. Angst haben. Angst haben. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Zeit haben. Zeit haben. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Langeweile haben. Langeweile haben.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 Buch und Texte siehe www.book2.de Book 2 57 57 Beim Arzt Beim Arzt Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Wie ist ihr Name? Wie ist ihr Name? Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt kommt gleich. Der Arzt kommt gleich. Wo sind Sie versichert? Wo sind Sie versichert? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun?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 58. 58. körperteile körperteile ich zeichne einen mann ich zeichne einen mann zuerst den kopf zuerst den kopf der mann trägt einen hut der mann trägt einen hut die haare sieht man nicht die haare sieht man nicht die ohren sieht man auch nicht die ohren sieht man auch nicht Den rücken sieht man auch nicht den rücken sieht man auch nicht ich zeichne die augen und den mund ich zeichne die augen und den mund der mann tanzt und lacht der mann tanzt und lacht der mann hat eine lange nase der mann hat eine lange nase er trägt einen stock in den händen er trägt einen stock in den händen er trägt auch einen schal um den hals Er trägt auch einen Schal um den Hals. Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose Und keinen mantel aber der mann friert nicht aber der mann friert nicht er ist ein schneemann er ist ein schneemann Book 59. 59. im postamt im postamt Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick. Ich schau mal nach. Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt welche nummer haben sie gewählt welche nummer haben sie gewählt sie müssen zuerst die null wählen sie müssen zuerst die null wählen Book 60. 60. in der bank in der bank ich möchte ein konto eröffnen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 Welche Kreditkarten kann man benutzen? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Book 2 61. 61 Ordinalzahlen, Ordinalzahlen.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 Der siebte monat ist der juli der siebte monat ist der juli der achte monat ist der august der achte monat ist der august der neunte monat ist der september der neunte monat ist der september der zehnte monat ist der oktober der zehnte monat ist der oktober der elfte monat ist der november Der elfte monat ist der november der zwölfte monat ist der dezember der zwölfte monat ist der dezember zwölf monate sind ein jahr zwölf monate sind ein jahr juli august september juli august september oktober november und dezember oktober november und Dezember 62 62 Fragen stellen 1 Fragen 1 Lernen Lernen Lernen die Schüler viel Lernen die Schüler viel Nein Sie lernen wenig. Nein, Sie lernen wenig. Fragen. Fragen. Fragen Sie oft den Lehrer? Fragen Sie oft den Lehrer? Nein, ich frage ihn nicht oft. Nein, ich frage ihn nicht oft. Antworten. Antworten. Antworten Sie bitte? Antworten Sie bitte. Ich antworte. Ich antworte arbeiten arbeiten arbeitet er gerade arbeitet er gerade ja er arbeitet gerade ja er arbeitet gerade kommen kommen kommen sie kommen sie ja wir kommen gleich ja wir kommen gleich wohnen wohnen wohnen sie in berlin wohnen sie in berlin Ja, ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin. Book 2. 63. 63. Fragen stellen 2. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. Ich spiele Tennis.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 Verstehen Sie den Lehrer? Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, ich verstehe sie gut. Ja, ich verstehe sie gut. Die Leute. Die Leute. Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Nein. Ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Die Freundin. Die Freundin. Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Ja. Ich habe eine. Ja, ich habe eine. Die Tochter. Die Tochter. Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Nein. Ich habe keine. Nein, ich habe keine. Buch und Texte siehe www.book2.de. 65. 65. Verneinung 2. Verneinung zwei. Ist der Ring teuer? Ist der Ring teuer? Nein. Er kostet nur 100 Euro. Nein, er kostet nur 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Aber ich habe nur 50. Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? Nein. Ich will keine mehr nein ich will keine mehr aber noch ein eis aber noch ein eis wohnst du schon lange hier wohnst du schon lange hier nein erst einen monat nein erst einen monat aber ich kenne schon viele leute aber ich kenne schon viele leute fährst du morgen nach hause fährst du morgen nach hause nein erst am wochenende Nein, erst am Wochenende. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Ist deine Tochter schon erwachsen? Ist deine Tochter schon erwachsen? Nein, sie ist erst 17. Nein, sie ist erst 17. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund. Bitte besuchen Sie www. Punkt .B O O K 2.DE für Bücher und Texte. Book 2. 66. 66. Possessivpronomen 1. Possessivpronomen 1. Ich mein. Ich mein. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Du dein. Du dein. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Er sein. Er sein. Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Sie, ihr. Sie, ihr. Ihr Geld ist weg. Ihr Geld ist weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Wir, unser. Wir, unser. Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund. Ihr, euer. Ihr, euer. Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist eure Mutti? Kinder, wo ist eure Mutti? Book 2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 Der Elefant ist groß der Elefant ist groß die maus ist klein die maus ist klein dunkel und hell dunkel und hell die nacht ist dunkel die nacht ist dunkel der Tag ist hell der Tag ist hell alt und jung alt und jung unser großvater ist sehr alt unser großvater ist sehr alt vor siebzig jahren war er noch jung vor siebzig jahren war er noch jung schön und häßslich schön und hässlich der schmetterling ist schön der schmetterling ist schön die spinne ist hässlich die spinne ist hässlich dick und dünn dick und dünn Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Teuer und billig. Teuer und billig. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Die Zeitung ist billig. Die Zeitung ist billig. Buch und Texte siehe www.book2.de. Book 2. 69. 69. brauchen wollen. brauchen wollen. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett.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 Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Telefon? Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Ich will fotografieren. Ich will fotografieren. Gibt es hier eine Kamera? Gibt es hier eine Kamera? Ich brauche einen Computer. Ich brauche einen Computer. Ich will eine E-Mail schicken. Ich will eine E-Mail schicken. Gibt es hier einen Computer? Gibt es hier einen computer ich brauche einen kuli ich brauche einen kuli ich will etwas schreiben ich will etwas schreiben gibt es hier blatt papier und einen kuli gibt es hier ein blatt papier und einen coolli 70 etwas mögen etwas mögen Möchten Sie rauchen? Möchten Sie rauchen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie spazieren gehen? Möchten Sie spazieren gehen? Ich möchte rauchen. Ich möchte rauchen. Möchtest du eine Zigarette? Möchtest du eine Zigarette? Er möchte Feuer. Er möchte Feuer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 Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Café? Wollt ihr ins Café? 72 etwas müssen. etwas müssen. müssen. müssen. müssen.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 Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf, Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Buch und Texte siehe www.book2.de Book 2 73 73 Etwas dürfen Etwas dürfen Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Alkohol trinken?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 Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf ich eben mal telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas sagen? Darf ich mal eben etwas sagen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im auto schlafen er darf nicht im bahnhof schlafen er darf nicht im bahnhof schlafen dürfen wir platz nehmen dürfen wir platz nehmen dürfen wir die speisekarte haben dürfen wir die speisekarte haben dürfen wir getrennt zahlen dürfen wir getrennt zahlen 74. um etwas bitten um etwas bitten können sie mir die haare schneiden können sie mir die haare schneiden nicht zu kurz bitte nicht zu kurz bitte etwas kürzer bitte etwas kürzer bitte können sie die bilder entwickeln können sie die bilder entwickeln die fotos sind auf der cd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 Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon?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 2.de für Bücher und Texte. 76. 76. Etwas begründen 2. Etwas begründen 2. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank. Ich war krank. Ich bin nicht gekommen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 Er ist nicht gekommen weil er keine lust hatte er ist nicht gekommen weil er keine lust hatte warum seid ihr nicht gekommen warum seid ihr nicht gekommen unser auto ist kaputt unser auto ist kaputt wir sind nicht gekommen weil unser auto kaputt ist wir sind nicht gekommen weil unser auto kaputt ist warum sind die leute nicht gekommen warum sind die leute nicht gekommen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 Buch und Texte siehe www.book2.de Book 2 77. 77 etwas begründen 3 etwas begründen 3 Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Er ist kalt. Er ist kalt. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum essen Sie die Suppe nicht? Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin ich esse es nicht weil ich vegetarier bin Book 78. 78. adjektive 1. adjektive 1. eine alte frau eine alte frau eine dicke frau eine dicke frau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 eine schwarze tasche eine schwarze tasche eine braune tasche eine braune tasche eine weiße tasche eine weiße tasche nette leute nette leute höfliche leute höfliche leute interessante leute interessante leute liebe kinder liebe kinder freche kinder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 Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder.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 für Bücher und Texte. Book 2. 81. 81. Vergangenheit 1. Vergangenheit 1. Schreiben. Schreiben. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte lesen lesen er las eine illustrierte er las eine illustrierte und sie las ein buch und sie las ein buch nehmen nehmen er nahm eine zigarette er nahm eine zigarette sie nahm ein stück schokolade sie nahm ein stück schokolade er war untreu aber sie war treu Er war untreu, aber sie war treu. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch 82. 82 Vergangenheit 2 Vergangenheit 2 Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du einen Krankenwagen rufen?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 Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Fragen. Fragen. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Erzählen. Erzählen. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt.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 gearbeitet Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Essen. Essen. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Book 2 84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 Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Buch und Texte siehe www.book2.de. Book 2. 85. 85. Fragen Vergangenheit 1. Fragen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 Wir mußten die Blumen gießen. Wir mußten die Blumen gießen. Wir mußten die Wohnung aufräumen. Wir mußten die Wohnung aufräumen. Wir mußten das Geschirr spülen. Wir mußten das Geschirr spülen. Mußtet ihr die Rechnung bezahlen? Mußtet ihr die Rechnung bezahlen? Mußtet ihr Eintritt bezahlen? Mußtet ihr Eintritt bezahlen? mussted ihr eine strafe bezahlen musstet ihr eine strafe bezahlen wer mußte sich verabschieden wer mußte sich verabschieden wer mußte früh nach hause gehen wer mußte früh nach hause gehen wer mußte den zug nehmen wer mußte den zug nehmen wir wollten nicht lange bleiben wir wollten nicht lange bleiben wir wollten nichts trinken Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen ich dachte du wolltest deine frau anrufen ich dachte du wolltest die auskunft anrufen ich dachte du wolltest die auskunft anrufen ich dachte du wolltest eine pizza bestellen ich dachte du wolltest eine pizza bestellen Book 88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 Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Bonbons essen. Er durfte keine Bonbons essen. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Ich durfte mir eine Praline nehmen.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 Sie durften lange im Hof spielen. Sie durften lange aufbleiben. Sie durften lange aufbleiben. Buch und Texte siehe www.book2.de 89, 89 imperativ, 1. imperativ 1. du bist so faul sei doch nicht so faul du bist so faul sei doch nicht so faul du schläfst so lang schlaf doch nicht so lang du schläfst so lang schlaf doch nicht so lang du kommst so spät komm doch nicht so spät du kommst so spät Komm doch nicht so spät. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. Seien Sie nicht dumm. Sein Sie nicht dumm. Book 2. 90. 90. Imperativ 2. Imperativ 2. Rasier dich. Rasier dich. Wasch dich. Wasch dich. Kämm dich käm dich ruf an rufen sie an ruf an rufen sie an fang an fangen sie an fang an fangen sie an hör auf hören sie auf hör auf hören sie auf lass das lassen sie das lass das lassen sie das sag das sagen sie das Sag das. Sagen Sie das. Kauf das. Kaufen Sie das. Kauf das. Kaufen Sie das. Sei nie unehrlich. Sei nie unehrlich. Sei nie frech. Sei nie frech. Sei nie unhöflich. Sei nie unhöflich. Sei immer ehrlich. Sei immer ehrlich. Sei immer nett. Sei immer nett. Sei immer höflich. Sei immer höflich. Kommen Sie gut nach Haus. Kommen Sie gut nach Haus. Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf sich auf. Besuchen Sie uns bald wieder. Besuchen Sie uns bald wieder. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 91. 91 Nebensätze mit das 1 Nebensätze mit das eins. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Er kommt ganz bestimmt Er kommt ganz bestimmt. Ist das sicher? Ist das sicher? Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Wirklich? Wirklich? Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau?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 Glauben Sie wirklich? Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Book 92. 92 Nebensätze mit das 2 Nebensätze mit das 2 Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist.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 deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich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 Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Buch und Texte siehe www.book2.de 93. 93 Nebensätze mit ob. Nebensätze mit ob.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 ob er wohl die wahrheit sagt ob er wohl die wahrheit sagt ich zweifle ob er mich wirklich mag ich zweifle ob er mich wirklich mag ich zweifle ob er mir schreibt ich zweifle ob er mir schreibt ich zweifle ob er mich heiratet ich zweifle ob er mich heiratet ob er mich wohl wirklich mag ob er mich wohl wirklich mag ob er mir wohl schreibt Ob er mir wohl schreibt? Ob er mich wohl heiratet? Ob er mich wohl heiratet? Book 94, 94. Konjunktionen, 1. Konjunktionen 1 Warte, bis der Regen aufhört. Warte bis der Regen aufhört. Warte bis ich fertig bin. Warte bis ich fertig bin. Warte bis er zurückkommt. Warte bis er zurückkommt. Ich warte bis meine Haare trocken sind. Ich warte bis meine Haare trocken sind. Ich warte bis der Film zu Ende ist. Ich warte bis der Film zu Ende ist. Ich warte bis die Ampel grün ist. Ich warte bis die Ampel grün ist wann fährst du in urlaub wann fährst du in urlaub noch vor den sommerferien noch vor den sommerferien ja noch bevor die sommerferien beginnen ja noch bevor die sommerferien beginnen reparier das dach bevor der winter beginnt reparier das dach bevor der winter beginnt wasch deine hände bevor du dich an den tisch setzt Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte konnte er nicht mehr arbeiten Nachdem er einen Unfall hatte konnte er nicht mehr arbeiten Nachdem er die Arbeit verloren hatte ist er nach Amerika gegangen Nachdem er die Arbeit verloren hatte ist er nach Amerika gegangen Nachdem er nach Amerika gegangen war ist er reich geworden Nachdem er nach Amerika gegangen war ist er reich geworden Book 2 95 95 Konjunktionen 2 Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? Während der Fahrt Während der Fahrt? Ja, während sie Auto fährt. Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wie reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen? Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Book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 Sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Buch und Texte, siehe www.book 2.de Book 2 97, 97. Konjunktionen, 4. Konjunktionen 4 Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist noch geblieben.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 Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.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 98. 98. doppelte konjunktionen doppelte konjunktionen die reise war zwar schön aber zu anstrengend die reise war zwar schön aber zu anstrengend der zug war zwar pünktlich aber zu voll der zug war zwar pünktlich aber zu voll das hotel war zwar gemütlich aber zu teuer Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Walzer noch Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich mag weder Oper noch Ballett. Ich mag weder Oper noch Ballett. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Je älter man wird, desto bequemer wird man. 99. 99 Genitiv Genitiv Die Katze meiner Freundin Die Katze meiner Freundin Der Hund meines Freundes Der Hund meines Freundes Die Spielsachen meiner Kinder Die Spielsachen meiner Kinder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 Buch 2 Adverbien Adverbien Schon einmal, noch nie. Schon einmal, noch nie. Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Nein, noch nie. Nein, noch nie. Jemand Niemand. Jemand? Niemand. Kennen Sie hier jemand? Kennen Sie hier jemanden? Nein, ich kenne hier niemand. Nein, ich kenne hier niemanden. Noch? Nicht mehr. Noch? Nicht mehr. Bleiben Sie noch lange hier? Bleiben Sie noch lange hier? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Noch etwas? Nichts mehr. Noch etwas? Nichts mehr. Möchten Sie noch etwas trinken? Möchten Sie noch etwas trinken? Nein, ich möchte nichts mehr. Nein, ich möchte nichts mehr. Schon etwas? Noch nichts. Schon etwas? Noch nichts. Haben Sie schon etwas gegessen? Haben Sie schon etwas gegessen? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Noch jemand? Niemand mehr. Noch jemand? Niemand mehr. Möchte noch jemand einen Kaffee? Möchte noch jemand einen Kaffee? Nein, niemand mehr. Nein, niemand mehr. Bitte besuchen Sie www.book2.de. Für Bücher und Texte.